Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Waqquri wa kitabun masnun fi raqqin mansur wal baitil ma'mur wassaqfil marfu wal bahril masnun dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan langit dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Sesungguhnya adab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Yaumatamu Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang Dan gunung benar-benar berjalan Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu Bagi orang-orang yang mendustakan ۖۖۖۖۖۖۖۖۖ Yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, Inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya. Maka apakah ini sihir Ataukah kamu tidak melihat masuklah kamu ke dalamnya Rasakanlah panas apinya Maka, baik kamu bersabar atau tidak Sama saja bagimu Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan Innal muttaqin fi jannatin wa fa Fa'inina bima atalahum rabbun Wa waqa'um rabbun adhafal jahin Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam syurga dan kenyamatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. <Sessizuk> mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan Dan kami kawinkan mereka Dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli Wal-ladhina amanu wa-attaba'atum durjiyatum bi dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Dan kami beri mereka tambahan di dalam syurga, mereka saling memperebutkan piala, gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaidah dan tidak pula perbuatan dosa. Dan berkeliling di sekitar mereka, anak-anak muda, untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan berkeliling di sekitar mereka, anak-anak muda, untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. فسألون، قالوا إن كنا قبل في أننا مشركين، فمن الله علينا، ووقال عذاب السم. dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya. Mereka berkata, Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diadab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami, dan memelihara kami dari adab neraka. Inna kunna min qabla da'um, Inna kunwa al-barun Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Fadakir faman ta bi ni'mati rabbika bikaini. Faman ta bi ni'mati rabbika bikaini. Wala badinu. Am yagulun nasha'in. Maka tetaplah memberi peringatan Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu Bukanlah seorang tukang tenung Dan bukan pula seorang gila Bahkan mereka mengatakan Dia adalah seorang penyair Yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpannya Kul tarabbasu fa'inni ba'kum minal mutarabbisi Am kamu ahla bihada atau kau? Katakanlah, tunggulah. Maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Ataukah mereka mengatakan, dia, Muhammad, membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman Maka, hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاعَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُرْقِنُونَ أَمْ عَندَهُمْ خَسَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِي Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Atau mereka yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata Am lahul <tuh> banat walakumul banum am tasalhum ajran fa hum min maghribin musqan am i'adul yaktubun Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang goib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya, maka orang-orang yang kafir itu, merekalah yang kena tipu daya? Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, mahasuci Allah, dari apa yang mereka persekutukan? Wa iyau kispa minas sama jika mereka melihat sebagian dari langit gugur Mereka akan mengatakan Itu adalah awan yang bertindih-tindih Fadar hatta ulaku Yawmahul ladhi fi yus'akum La an an wa la Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan. yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong. Maka biarkanlah dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zolim, ada adab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu Maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu Ketika kamu bangun berdiri Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.